نمخ نازل او دتواحا مطالق واقع مخ کے ویلیو چھے عمر زیلان ہو چھے اسلام قبول کرو نو صورت تواحی و رید ریو معلومی گیدا چھے دو عمر زیلان ہو دا اسلام نمخ نازل شوی صورت نام تقریبا غا دور ده الزامات شروع دي مسلمانان تنګولي شي شی. حبشه ته هجرت شوه ده سم مسلمانان رشتہدارو کورونو کې محصور کړیو कैद کړیو <تصفح> دا حالات د صورت مقصد او دعوه مخکې صورت کې د نوري الهي تذکره شویو نوري الهي نور کې د اسلام معاشرتی او سیاسی نظام نور نور الہی نو دی صورت کې د متبین نور الہی او معانیدین نور الہی یعنی کوم خلک زه نور الہی متبین دي منی ہے او کم معانیدین دي عینات کوي نور الہی د نظام سره دا خلق سره سلوک الہی سلوک الہی ی خلکو سر دا الله سلوک سره ان نور الہی دا نظام منون کی منون کو سره دا الله سلوک خب بصفت د عزیز و رحیم بصفت دا عزیز او رحیم یی ګویا کې دا صورت دا اللہ دا صفت عزیز و رحیم مظاہرہ دیو جنہ دی صورت کے با زی پزی او ہر واقعی نباد دا لفظ رازی و این ربکل اول عزیز و رحیم نداغ اصل کی سلوک الہی تیشارت سنگا متبین نور الہی سرا الله رب العزت درحیم صفت والا مامله کوي درحمان والا او معانیدین سره د صفت عزیز والا مامله کوي په صورت ټول پدې چلوړي دلتا د صورت ابتدا کې حروف مقطعات طاسین میم د شاه صاحب دې کې خپل یو موقف ده حروف مقطعات او کې او دا قرايم دا و چې راخون فعل لم بدې نړاده دې حروف مقطعات یو عجیب غونته معنی کوي مونږ بقره کې ویلو الف لام میم کې سيادم دلتا تواسم دې زنا دا دري سورۃنا دې تا تواسم ملکیه کې دا تواسم دی اصله اور دے کہ توٰسین قوم می سرے صرف توٰسین سورت نمل نام توٰسین والا او بیا سورت قصص سنا بیا سرے توٰسین می نو دت توٰسی مش شاہ صاحب د دې درماونو صورتونو مقصد وای د حروف مقطعات په اتباع او ای داتوان دتوا دا د دا دا اشاره کوي د انبیو په اولو العظم او په بلند مقام دتوا اشاره د انبیو اولو العزمی او دلالت کوي په بلند مقاماتو د انبیو مقامي عشت وللعزم او سين حرف چه ده دا وی دلالت کوي بده خبره چې دا انبيو دغه او بلن مقامی د انسانی تاریخ کې شرعت کړې یعنی مطلب دا م بیاود د دغه اولو لازمي اثر په دنیا باندې لري انساني تاریخ شرعت سرايت چوتوي او ميم ما قره کې مې لوسو دا بنيز ميم اغه ما دي په زيبان دي دا اللہ نظام قائمو لبان دلالتی میم بیاو آره تو آئی دا, دا انبیاء و او بلند مقامه سین دغه دغا انبیاء د دا, دا, دا بلند مقامی و لازمی په انسانی تاریخ کسکڑه ده په سرایت کولو بان دلالت چې دا په دی بانده اثر ده تول دنیا بانه ده ده که ده انبیو اغاثر نده که یهودیت ته که یسائیت ته سونه چه دنیا ده تا صوره چرط یو نبی تعلیمات و خلقو کشتاگر چه بگڑو نو پا تمام انسانی تاریخ باندې د انبیو ده اغا اولو الازمه ده سریت اثر ده سریت کده ده ماشروع که تحزیبونو که ننو تیری ده اغی اثر او میم ما دین زامونه سو نو چې ما دین زامونه جوړ کړي دی خپل خود ساختا دې اشاره کوي میم داغه نظامونو ماتول او دا الله निजाम قائمول نو سه حاصل دا شو چې دې دری صورتونو کې الله پاک د انبیاء بلند مقام اولو لزمی بیان کړي دا اغه انبیاء جووی انسانی سوساټ او معشره کې فرسودنې مات ماتکی دي او انسانی تاریخ باندې خپل ګره او جوور سراتته داسې مرتب کړی دي چې انسانی تاریخ کې هغ سریت کړی قطاعتتون نه مخصد معلوم شو. اور سراد دعو مغو متبین نور او معاندین نور سرا سلوک الہی غو صفته عزیز و رحیم نا عزیز با معاندین سر لگی او رحیم با چه دانو متتبین سر لگی دې طریقې سرا دا صورت چلی په صورت کې بیا د څون نور سنشت بس سونه د بیا واقعیت توس نعم بیاله مسالم لنجات ته نو دا الله صفات رحیم په تقاضا الله مؤمنانو انبیاء لنجات ورک اج سره د سلوک او کم انبیاء ل مسالم قومونو خلاب کړی دغه مان دینو نو دا عزیز د صفت پا تناظر کې الله ایواني عذابو نراوست بس اول به ته تمهیدی او بیا برس واقعات شروع شي ټول واقعات د انبیاء ل البته سین دیسې وی دی واقعیات او کیو ګوره ترتیب کم ترتیب دی دا واقعیات او ترتیب دا ګوره اوره واقعیا د چا ده دی اوره رکو نه باد وایزنادر ربک موسی نیت القوم الظالمین قوم فرعون او موسی السلام دا واقع تبسیلی دا درے مواقع دا ابراہیم علیہ السلام دا درے مواقع بیدنو علیہ السلام دا بیا ورپسی ہودو سالح علیہ السلام دی بیا لوت علیہ السلام بیا شویب علیہ السلام دغه خیال واقعاتو ترتیبې صحیح ښکاری په ترتیب نه دي کنه یعنی په لوف نشر مرتب سره نه دي ترتیب زبانی ورکینش د چا واقعا ولبکار و وا؟ نوح علیه السلام بیا د ابن اباد بیا د سود صالح علیه السلام ابن اباد بیا د ابراهیم علیه السلام بیا ابن اباد بیا د لوط علیه السلام ابن اباد بیا د موسی علیه السلام پکارو زمانی اعتبار سره دا سپک دلテム صالح السلام مخک ک نوور پسې ابراهیم علیه السلام روڑا نو نبی نوح علیه السلام راولو نبی ابود صالح راولو نو, نو لوط علیه السلام یې غسرته ورسه نس اندی څه وای اصل دی صورت کې شه دا انبیا د واقعیاتو کم ترتیب دی او مخکې رسټو کړي دی او زمانی ترتیب یې نه دی ور نو یې دا په اعتبار دا جرایم د قومونو د جرایمو په اعتبار د ترتیب ده یعنی مطلب دا چې د کم قوم جرم غټته نه هغه اول بیا دوم بیا دریم سره وروم دي سره دا ترتیب واقعاتو کې په صورتي شعرا کې کم نه زمانی ترتیب نه بلکې د قومونو د جرایمو د غټوالي ورکوټوالي په ورکو بینا ده څنګه اوس ګور ترتیب خماوي اول موسى عليه السلام بیا نوح عليه السلام بیا وح سالي بیا لود بیا شعيب خودلته موسى عليه السلام واقع مخک کړه د ولی وي وجداده په تمام مجرمانو کې چې دا سومره دي نمبر 1 او اول جرم د فرعون ده زکه د خدای او د حاکمیت اعلی داوی کړه دا هټ جرم ورته خدایغه سيټه باندې ده دا خفزه داوه کرده ده دا. غط جروم ده بیاد آغین آباد ده ابراهیم السلام قومد ناغا نجوم پرستی ده جروم غط چه ورد بی جان سطورو لگیا عبادت کی. او بیا ریم نمبر بیادا نوح علیہ السلام ده چاییسکو ده نیکانو بندگانو عبادت کو. بیا د وحو صالح علی السلام د قوم ده چهی د رسالت مخاليف د پیغمبر اولوت ده سلام قوم اکی جرم سره ده بدخلاقی ده نو په دې اعتبار غټ جرم والا قوم مخک کړه ده نو په غو اعتبار سره دا پیغمبر واقع اول راوړ نو د دې چې کم ترتیب ده په دې صورت کې د واقعاتو دغه دا دا قومونو د جرایم په اعتبار باندې غټ جرم والا اول ورپسی ورپسی ورپسی اوس وګوره دا ولني اغدي چې شرک کفر کوي دویم ورپسی رسالت نه نو دریم ورپسی اخلاقيات صحیح نه دي نو بده ترتیب شو غټ جرم سي دلا د وجود ان یا شرک عین الله د جرم رسالت نه منل عین الله د جرم یو فرد کې اخلاق کمه نو بده تباره دغه ترتیب دی واقعات نو ورک بس چونکه واقعيات دي مونږه بس ترتیبو خو او مقصد د دې صورتو خو نو نوټ به کې به اسې د دې صورت واقعيات به د غټولو سره صفتی عزیز او رحیم سره لګي بس صورت بس ځغاو نو د نو واقعياتي واقعاتو کیسه ني بسم الله الرحمن الرحیم سورته عمل صورت عمل دا دورو زمانه ده دي دا متوسط دور کې نازله داسې درمیانا ادمه دا مکی کومه کی صورت نزول کې دا 48 نمبر دی نو متوسط ښکاري زګری ابن عباس له جنانو کول دا چاول سورې شوړه نازله دا بيان عمل بیا قصص د صورت داوسه دا مقصد او دا وې صورت کې اصل کې د اسلامی نظریه، اسلامی نظری او نظریه فرق او امتیاز او د اسلامی نظام او د غیر اسلامی نظام من ک فرق او امتیاز. دوره فرقان کې مو ویلیو کنه د اسلام خصوصیاتو کې ودا د چا کوي حق پہچان دیم د حق منل او دریم د باطل شعور امتیاز او فرق نوالتخه ام اصول خو لسه چې فرق به بږي او زیاد نه زیاده په غو به تور مثال د افراد او د اخلاق او فرق خو یو عباد الرحمن او عباد الشیطان دل ته د امتیاز د سره د نظریه و نظام ده. یو مادی نظریه ده. ده پرستو. سوره کاف که چه پیرت شایو. ننصبه سوک ده ماده پرست. مغرب ده که نه. کمیزم ده. میٹریلیزم. میٹریلیست. مادی. چه نبیاروستو الهات جوڑی که. نه یو مادی نظریه ده مغرب. او د اسلامی نظریه دی کی فرق دی دویم یو د اسلام نظام دی د حيات چاته خلافت وای او دویم د کفر نظام دے چایتا دی چاته بادشاہت وای شین شایت دی دواړو کوم سره فرق د نظريه او د نظام فرق دی صورت کې ښه اسلام نظریه او دارنګ دا, دا ماډین ازريا د غرنګ به اسلام نظام او دارنګ دا, دا کوفر نظام په زړه صورتوم بده ترتیب سره بچلای وګور دلتا د نظرې خبره کوي نو د نظرې د پاره دا اول آیاتونا بطور تمہید روڑی دا, دا نظری اثر و فرق تلک آیاتو القرآن و کتاب مبین اول نه این خبر دلتا که خواد تمہید دا آیاتونا دا قرآن و دا کتاب مبین دی او گو را مبین سمطلب او مغا وضاحت کا ان فرق کا کې. د نظر و دا نظام هدن و بشره للمومنین الذین يقيمون اصولات و يتون زکاة و هم بالآخرت هم يوقنون دا سشو داد دا آغا اسلامی نظریه اصر خیل اسلامی نظریه صدا ادا اللہ پا کتاب بنا را هدن و ایک ایمان ده او د دغه اسلامی نظریه اثر دی چې یو قیمونو صلا و یوتون زکا صلات او زکات د اسلامی نظریه اثري سره د صلات او زکات پابند دي دارغ وهم بل اخرت هم یوقنون د اسلامی نظریه په دې کې فکر اخرت خدای د مقابله کې ما نه ری وګوره ل لا یونونه باخرتې ځ نهله هم اماله هم په هم یا مهمون لا یونونه باخ مادی نه زیری کې فکرهاخرت نیشته. نن د مغب مادی زی کې دله آخرت فکرشته نه به کې خدا خداته تصو دته تصور ورې خدا وي نه ور کې څ خدا شته او نه به کې فکره آخرت. شت. د اسلام نظریه په تصور خدا او په فکره آخرت بنار اغه تصور خدا او کنه چې یوقینو نصلوات او یوقینو صلو او تونه زکا دا تصور خدا د کوت عبادت کې الله منی زکوته ولار نو تصور خدا ده. او دویم وبلاخرته هم یوقنون وهم بلاخرته هم یوقنون دا څه فکر فکره بنیادی دا اسلامی نظرې دو ټکی شو رسالتم بکی خو کلا دري وانه بیان کې کلا د ونه دلتا تصور خداو فکره اخرت خدای بل تر ب ترش ان الذين لا یؤمنون بس البته دا فکره فکر اخرت ما دي نظریه سره خالد دا سره د اروپا او د مغرب په نظریه کې فکره اخرت نشته او چې فکره اخرت خطا به شنو فکرې تصور خدا اخ پهنا ختم شو دا اسلامی نظر اثر سو يقيمون صلاه وتو اتون الزکا دلته اثر سو مادی نظر يکي اخرته خدا نه مني الله نزينا لهما ما لهم امال امرس من زود سن عمل لذيكي كم سقي اساسي روان دي دسي زينا لهما ما دا ماددی د پارار سری ماده پرستیب ز د ټول دو مدار مادیات تي خواهشات تي دنیا دا مال ما او متا او دولت ته ساينس د ټکنالوژي زیننا لهوم اعمالو یورپ مغرب په دې خوشاله دي چې مونږ ترقي وکړه مونږه خواهشات پوره کړل مونږ سره مال دولت لاس راغې نوزین لهوم اعمالو د شو خو داغه فکری اخرته او تصور خدا د انکار او د ماده پرستې نو نتیجې به بیا د سزا جزاب مطالق دی چې ولای کلذین لو مسول ظاب وهم فل اخرته هم لخرون د ماده دینې زیرې نتیجې بدترین عذاب به دنیا سم مخکېږي نن بدترین عذاب سره مخ دي مخني دی اخلاقی حالت سره ماشتي حالته سره تنگ شو روحانیت نيشتنو چین سکون نيشت نو د چین سکون د پاره پریشان دي نو چين سکون یې اول وی د دولت کې دي نو دولت جمع ک په دولت کې ميلو نشو نو بیا خواهش پر کول نو د خواهش پر کول د پاره زنا شو روکړه نو چی زنا سرا و نشوانو هم جنس پرستی شو روکلا نو چې پاغی و نشوان نو سی زننا سا جول کلا زنا ور جول کلا دا سول عذاب دا دنیا کی او اخرت که و هم فی الاخرت هم الاخصرون خو مسلمان و اسلامی نظریه بسکی و انکا لطلق القرآن من لدن حکیم علیم اسلامی نظریه با دا قرآن ناغست لیک اپا دی بینا رو د اسلامی نظریه ماخذ قرآن تا تا قرآن در گرشه نو د سوره سر کې دا مادی نظریه او دا اسلامی نظریه امتیاز او فرق و خود دا. او کله چې اسلامی نظریه نو د اسلامی نظریه په نتیجه کې صالح ماشره او صالح نظام وجود تر ایسی نظریه سیده که ای په نتیجې کې به سراځي صالح معاشره او صالح निजामي حکومت لو څنګه دويم که کنه یو خدای نظري فرق قوس به د سخی د نظامونو نو چې نظریه کلا اسلامی وي دغه پاکه خیستا چې پای کې تصور خدا د فکر اخرت ته ندک په نتیجې کې با وجود تا چکم ام آشرا زیاغ با کم ام او کم نظام حکومت او سیاست چرائی بمسی صالح حکومت او نظام او دمادی نظری نتیجه بسی او سالح ام آشرا نا بد ام او بد نظام دما دې د نظریې په نتیجه کې معاشره ممبدي او نظام ممبدي او په ځینې سانيت د خیر د فائدې نه د شر او د تبای سبب اوس په دې نظام باندې صورت کې خبری دي بس دا ام دا واقعیت د موسی عليه السلام واقع وي د دا داود او سلیمان عليه السلام واقع بیان وي ورکه د بلقیسو خود خود واقع وي ورکه د میگی واقع راغله نملې دا واقعات دا ټول واقع اصل کې د دغه اسلامی نظام حیات نظام او دا رنگ دا غیر اسلامی فرق د پاره دي د واقعات وګراول موسی عليه السلام موسی عليه السلام د دې اسلامی نظریه په بنیاد باندې یو صالحه معاشره قائمول غسل د دین نظریه باندې سړی سګي بیا دا نظریه بنیادی شی دی ولیک دین نظریه په سوی بیا رسوسی نظام قائم ولغړی موسی عليه السلام چې کوم اسلامي نظریه پیش کولا نو دا مقصد یو صالحه معاشره قائمولو خدایي مقابله کې دا ټکر چا سر راغلې و دیو مادی نظری او داغ زمانه بدترین نظام سا فیرانیان سا موسیٰ علیہ السلام واقع دیل را را سلیمان علیہ السلام واقع اگا ام پا دید چی داؤود و سلیمان علیہ السلام داغسی او صالح نظام د اسلامی نظری په بنیاد بانه قائم کڑه و بگورا سوئی سلیمان علیہ السلام اللہ تا دعا کئی نوئی فضلنا علا کسیر من عباده المومنین فضلنا علا کسیر من عباده المومنین الله ربا نے فضل کړې فضلنا سیندې سي ويدل تسمرات دي حکومت نظامو حکومت الله رالا بهتري صالح نظام را کړې د اسلام او د انصاف او د عادل اغا نظام د دا داوود او سليمان عليه السلام ود دې مقابل کې د بلقیس حکومتو ناکم دی بس اته عدالت و انصاف والا نسمنا اته ظلم او جبر والا نظام څنګه غیر اسلامي بادشاہته د بلقیس دا مثال دی لارو ار اسلامی خلافت نو زګد سليمان عليه السلام خلافت او د دې هغه با جهاد چې هغه کې وګورایو سو خبرې اول خبره شرک او حاکمیت د غیر الله شرک او حاکمیت د غیر الله دې پکې باطل نظام اخپل وی حد حد و جتوها و قومها یز جدون شمس و زینا لهم الشیطوان داغا باطل نظام ای بونیات پسده شرک و حاکیمیت داغیر و جتوها و قومها یز شرک دا باطل نظام یو نخا علام دائی چه آغا که دارنگ د دا غیر حاکیمیتی پکے نو حاکیم آلا دا غلطا سوکو بلخیس وکنا انووی انی وجد تا امراتن تم لکو هم آن. اپی اکومت کئی باچائی کئی حاکیمیت دا دیو واؤ زینا لهم الشیطوان دو امداشو باطل نظام شیطانی نظام زینا لهم الشیطوان درام دا غیر اسلامی نظام دا فساد او دا ظلم نظام ایک فسادی ظلمی اخ پلنو ای اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَبْصَدُوهَا وَجَعُلُوا اَعِزَتْا اَهْلِهَا اَذِلَّا اے پالیسی دا نو باچیان سا چل کئی ملوک سو کی اسلامی باچهان غیر اسلامی دا دا باطل غیر اسلامی نظام والا د باچهانو او دا شینشاگانو دا کاری ازا دخلو قریتن پیو وطن کلی ورش ناب صدوها فساد پیلو کی وجالو عیزت احل آز اللہ عیزت من زلی کار اسلام کئی ولید چې جهاد وکي او ملکونی سیوغه حکومت سره ولا ختم ها دا شین شې نظام کید اسلامی کېنی اسلام سه چل کای اغه فساد د پاره ملکونه نه نیسی اده عزتمنو ذلیل کولو د پاره ملک نه نیسی بلکې اغه خلق د بی عزت این عزت تراوستو د پاره چې بل ظالمانه نظام دې اوې سه چل کړه دې وجعلو عزت اهله عذلا اسلام ورشی هغه جبر ظلم نظام ختم کیا خلک واپس عزت پانه کین اسلام کې کی دیکار فساد دی او د اسلام jihad اسی فساد ختمولو امن راوسته دا फरक د دې مطلب په ان شاء الله اوس پوښیږي مخکې بمزین کې ده اشکارو چې د مسلمانانو هم کوي نه کوي هغه نه نو دا چې اندي شوي دا د ملکو خبره کوي دا غیر اسلامی نظام واله ایا دی د ملکو کاردار دی چاري فساد او عزت من ذلیل کول اسلام تاریخو ګورای ادیب حاتم د ایسایانو د یو इलाقي سردار دے بچا دے جهاد وشو او وچکالا راغه سره کېغه ادیب ابن حاتم له پیغمبر دی عزت او مقام ورک بی عزت یک عزت منیک عزت منیک اک. اکرما د ابو جہل زيره اول تختیدل او چراغه له مقام یې ولا ورک دا تفسیر ته ورته سپتولې چې څو نن ولې مقامات دې له ورکړي عزت نو عزت من عزت من کړي بی عزت کړي نو هغه بی عزت کړي چې مقابله نه پرېخوا مزه خو بیا باغیونه باغی علاج دی جبا ختمولو واغ فسات پځه الحمدلله د نبی علی سلام نه حواله تر د ټولو خلافتونو کې کو حکمران ار رنگه دي عملی تور کمزوریا نشتا پدې ځان بویاوه زمون په دې خلفاو کو کې عملی کمزوري ساتیش راغلی دی ښه پدې ځان بویاوه مدو دي سپدې نه رہے پېښوي ناغه ټول دراز ورکړې ملکیت ته ودا دی وایي نه سیستم چې کوم کنه د اسلام ان دې متاثر شوه دور کې مایه د حجاج ابن یوسف غونته ظالم کوم راغله ده نو ظلم یې کړې ده صحابه هم شایدان کړې دي تابعینم خو سیستم نه نه متاثر شو سیستم عمره دا درې نظامونه هر دور کې اومغو درې څلور سیاسی نظام اسلامی چلے ده تا از چرطه با جمهوریت پا کراغلی نه اسلامی نظام دارن عدالت نظام قرآن سوند معاشی نظام اسلامی دارن معاشرتی نظام مماغ کلچر و تحزیم این نه ده متاثره نو قبره دا چه فساد نه ده اسلا اسلام کی دوچی راغلی دی فسادی جوڑ کرده د ملک نظامونه خراب کړی دي ظلم زیاتی شروع کړی بارحال نو دا د غیر اسلامی نظام حال شرک ده حاکمیت د دا غیر دارنګ شیطانی نظام ده زين الله او شيطان دارنګ ظلم او فساد ان الملوک یزاد خلوا قریتا نو اب او ها وجولوا عزتا ازل او دوی سکلی دی, دی خلکو چې کلم زمون په نظامون و راغلی دی که آغا بغداد تراغلی دی. ام غیر اسلامی نظام دا تاریانو دارن که آغا اندلس تراغلی دی زمون ازتمن از... او که خلافت عثمانی اخر وقت راغلی انگریز پر دی نو زمون اغا خلافا ازتمن خلک داسی بیزت کلی دی چه اغیط دا قبر زیم نده نه شای داسی زمون تاریخ کی بنی که جنگ کے مقابله کې راغلی تیګ راخو بیا بیزتی را لکه بوجه حل وغیره دی یا روس خدا دا چې لکه جنگ کې نه ده او نیولې شوه ده نو اسلام علي عزور عزت یې مقام یې ور کړه چرته اسلام تاریخ دانشی خوړې او د دې ټول تاریخ په دغه باندې ډک ده چې دې ټول مریزه من بیزت کړي آغا خلافت عثمانیه والا شازادگان داسې در پر در کړه چې ترنره پورې غیزل نه دی راغری دغه مغل او سلطنت چې ختم شو تاریخ لیکلی چې داسې سلوک دی مغل خاندان سره او ک چې بعد در شازاده فرغريبي اله تا جیل کې روز کمن شه بوډا خليفه زمنه ولالال کړل او دته چې سومره د مغل خاندان شازادگانو نو تاریخ لیکلی دی غریبانانو بیا غریبانا نو بیا دور پدور کې دیلی کې خیرات سوال غوسته داسې حالت تیر اوسه نو جلوع عزت اهله ازل دې دې کاي دیره مون توخی چې د دین نظامونه باندې مون ګره ورغلی او هغه ځکه کې امن خوشحالي راغلی دا او دا هغه خلکو کوم عزت منو دا غوي د دین او مذهب او هغه کې کله مقابله نه دا نو اسلام غیلا کہ اسلام نم نه راوړې ني عزتونه ورګړي مرأة ته ورګړي کورونه ورګړي څو ضرورتونو مون بورا کو اي ای د عزت زندگی ورګړي د سلت نه نه ورګړي اسلام ته چیرای شي خبره ختمه اسلام ته کنم نه راغله او مقابلې نه کړې بس عزتمن طالبات مرأته مي طالب وظیفې مي طالب کورمي طالب ارشي بي عزته والا ژوندۍ نه دا ورګړي اسلام د اصول لري د حکومرانه دا چې کوم اللهوي دا بلخیز خبره کوي نو دا د مسلمانانو نظام نه اده ايده دا, دا چا د ملوکو خلافتنا شین شایت کیدارین الملوکا په دې یا تاسو یا پوه شئ ان شاء الله امرکه زين کې وو والله ولم بخلی یا نه خدای خبره زين کې و چې دا خو اسلام هم کوي نه کوي نه دا د ملوکو خبره ک ان الملوکا شاین شای نظام کے داکار دا اسلامی کے نده دا دا دوی کاری چه چرطا مراغلی ماشی لوٹ کا ماشی لوٹ اکڑه دی لوٹ لوٹو ندل تکڑه اسی لوٹو ندل تکڑه دی چه چه حد نزیاد دی خوا دارنگ دا سیاسی غلبین آباده معزز حکمران طبقہ زلیل و رسوا کره دا د امه شده سامراجی نظام او 타후تی نظام کاری ماده دا مثالونه ویوندل سدل تا چه د دا مغول دارن خلافت عثمانی والا او دون د بیزت سلوک چه د اوی ار لباس دغه رواایات ته هم پسپک نظر کتلی زمون دی. دین او شریعت کی سری چې داغه مذهبي ځای به محفوظي او داوی د دینی مذهبي شعار مهمه دي ځې تلغي اسلام کې خدا دی اي شعار او تب هم سره تب ان خپلې تب له کده اي شعار خپل نه خداوی د شعار په خیال صادري کیږي ځکه داوي اسلامی نظام زمکي سو چې کوم ان دوګرزي سګرزي عیسائي غرزي دی خپل مذهبي شعار ځان سره ګرځي زنار بغاڑا کی صلیب بغاڑا کی که پتلگی دا غیر مسلم نه نیوخ با دا غیر مسلم و دا مسلم پتلگی او دیم د دغی شعار د وجه نه بده تا سنویلی کی نه مسلمان بغاڑا کی نا چایی مشابهت منه ده خود آغا خود آغا شعار هم خیال و سات علانکه صلیب سشه ہو دا اخ دیسال علیہ السلام د پانسه نه خواکانا غلط عقیده ده آغا تو بی غاره که با چوا چه تا پتا لگه چه دا شعر ویم خیال سایتی اسلام خدا هم دین و ماذا او دوی داسه اکڑل چې د اسلام شعر هم بیزت اکڑل جماعت بیزت کی مدرسه بیزت کی خواه ما وی آغا ایزتمنو خلکو چکم روایاتو لباسو آغا هم بیزت اکڑل خیال ده انگریسه چلو کم د مغول حکمرانانو د باچیانو لباسو څه لباس واوی با غوست او وی په پټکه وخل او شیروانی به چولې واخ شیروانی نه ورته دا او پټکه د ظالمانو څوکړل په بریصغیر کې چاغه د مغول اغه لباسه چا ته واغوس خبرې ها دا سګوره د مملکې داسې نمایه غټ غټي وټلې هغه بیرني بیرپه جنې چې گیټ خلکو د کولاوي بندي هغه بیروت د مغول بچیانو غلی باس واغوس د زلیلو کولو د پارا مما په خبره د ما په خیال پوهینېش چرته ملي دي دي چا جی دي دي دا بازی ریسټورېنټ دی اوسم دی غریبانه نه دی پوي پديشي خدا غریزه واخنه دا, دا انګریز خپل رستورنتو کې بیره نه بیره ا دروازه چې کلاوي وناړي وی چې ویلکم وای اغه اغه ته پټکه او شیروانی کنی چرته بیا نظر کاوه خداسه خال خال به ملایوي په خوډي روز خو مغربی کلچر راغې نا غشیرو ختم کا دا وې کړي او سمباز یوټل والا په دې نه دی دا عثمانی ریسٹورنٹ دین محسوس وزال عثمانی ریسٹورنٹ کی دا ڈی دلی دی بیرته اغا اغا والا سر شملے والا اغا پسر کردی اشیروانی واتا چا دا دا مغل لباسو چاته تاواج بیرته او کارته تاواج دا بیزتا کولو د پا خا تیپو سلطان لې دا بہادر او د شجاعت او د د د حوریت او د آزادۍ لوي علامه را په بری صغير کې انګريز سرو جنگي خلک سره کې نه خو شهادت یې او د ویلیو چې شیر کی ایک روزا زندگی گیدړ کی 100 ساله زندگی څخه بهتر ہے او قولی دنیا دا پاره معیار جوړ شو رشهیتګه ناغ سره ایسو کړه هغه ټېپو ټېپو سلطان ټېپو نو په چا کې وو سپی باندې سپیته پسر ټېپو اوس هم داخله سپیته سوی ټېپو دادی جالو اعزه تعالی ها حاصل ادا سي ګندا ذهن ده د مغرب او دومره ذلیل خلقت چې دوی عزت من سګي دا سي طریقو سره بی عزت سونه وسو شي یعنی غنومونه او غالباس رمایاتم ول زلیلیک دا د دې باطل نظامونه او د دې شی نظامونه کار او بل مې صورت کې د هود هود واقعدا د بلقیس نو دا در اسلامدا غیر اسلامی نظام دا پاره اورل شي البته په صورت کې دا میګ کېره راغلی ده میږ د سلیمان ل اسلام د واقع په زمن حتی ضاتهول اوواې نلی قالت نلتتون یا ی نلو خولو مسا ک نه لا ی لا احت من نه کوم سلیمان و جنودو ہوا هم لا شروعون په طبسم کم من قولها وقال قاله بیا او ځین نه شکورنې متقللت یا وَالَا وَالِدَيَّ وَانْ مَنْ سَالِحًا تَرْزَا وَاَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ سَالِحِينَ ده دمیگی واقع دا ده سندیسه وی سلالا ده مرده نظام ده پارده کنا ده وی چه ده اسلامی نظام ده میگو تاوگو رای سنگه چه میگی ده سی منازمو کنا او ملکه معلوم و مشر او د خپل بادشاه میګي تابعدارو نو د دې میګو غونډه منظم د انسانانو یو نظام بهتر نظام جوړول غواړي چې یو هو مونظمي دهم ام امن او عادل بانه بنا حکومتۍ او در رمر کې اطاعتۍ دا کومې غوته وکړه د دی دا جیبه شېدله میګه دلته مختصر قران ویلای دا ګنه وګورم بادشاہ چې کوم دی قالت نملت يا ايها النملو ادخلوا مساكنكم دینه نسم معلومی لوميږي د دوی د میګو ډېرې ژوند نه سمده یو میګي به یوځای کیسه شووي نه دا ټول ور پسې قطار رواي دیبانی حیاتو الحیوانو گو رہے دا میگو عجیب دنیا دا نظم سنگا دے زندگی سنگا دا امیگی مسالہ سے ندے خبیاؤ گو رپکی نظمم دے اوارکی اطاعت امیر و مشرم دے یعنی که اسلامی و کمران و خلیفر آغی انو دقا سببیا دقیت آتم بکای دلکہ دا میگو گو گونتے سنگا چیمیگی دا خپل مشر تابید او بل دا چاغه حکمران به سنگي مشر امیر و دخپن ریتو ما تحتو سی. خیر او حکمران ابا د خپل ریه او ما تحت سي ها خير خوئي وګوره نملي سوي يا يوهنا نملو تدخلوا مساجناكم دزان غمي نکاو دنه وي چملا ځان بچکرو کوه خوود لاند کېږي نه د ځان سره د ریه غم کوي اسلامی نظام کې دی او اسلامی حاکم بد شي او مغربي او غیر اسلامی کسی دی اوی ریت تباشی خوشی زخشم نا فرق نو دا عمن دا عدل دا عدل شکنه نظام منظم قائمو الگاڑی لکه دا میگو غنته دا مثال اصل دی دا پارا رو رو او چه کل آغا خبر رو رو رو ناغه سکړي تب سم زاحکم من قوله وا قال رب يوزني اشكر نعمه تلك التي ان امطاليا دا ولي وي پیغمبر د میږي خبر اوري دی الله همت را لراكي چې سوکم شکر دره مت باسم سم وان عمل صالحن ترضا هو عملکم چې ته پی رازي شه د میږي په خبر اوري دو سردا خبره سم مناسبه ها دا ده کنه د میګي دا مثال در اصل د ده پا راو چداس منظم بادلو امن باندې بینا دریت ده خیر خواخے خی نظام نو پیغمبر چوریدل ناوی الله همت رال راکه ستا په دې نعمت شکر واسم ده حکومت تراکل ده وان عمل صالحن ترزا هو داسه نظام چلو چې تپیران راځیش دا دغه دې نظام په واځ باندې دا خبرو نظام داسه چلو چې دې پیران راځیش ول بله دا خبره چې د اسلامیې ظام چلوو کې به د حکمران زههنسی عاد خلې رحمتې کفی ااد سی حکمران به داسه ګړی دا, دا به فریضا او دا به عبت کی دا به خپل ذای جا دا به سپل خواش په کوول. اوخوا غیر اسلامی ک التا دا حکومت حق غني او د خپل جاگیر غني خپل خواهش او خپل اغا ايش شرت او اسلام کې تصور دا چې خلیفہ حکمران بدای اتخیل نه بیرحمت دغه بی عبادت کوي دا به عبادت کوي دا به ذمہ داری غني حق باندې غني نو د د پاره دا, دا واقعیا دلته د دې نملی د دا بارا ده بس دی طریقه باندې د واقعیاتو دا خبره موکړه نو موسی علی سلام د داوود سليمان علی سلام واقعیا هم دغه نظام دا باروا د اسلامی نظام او د دې مقابله کې بیا هغه باطل نظام د بلقیس حدود واقع سره وخودلش ورسره یو دو واقعیت نورم دی منس کې یو واقع دا صالح علیہ السلام دا پدی صورت کې او بلا واقع دا لوت علیہ السلام دا دا صدہ پارا صالح علیہ السلام واقع روڑے دا صالح علیہ السلام واقعدا ته بیان کړې دا دا تسکرا کوي سره بار وګوره چې صالح عليه السلام یو صالحه معاشره قائمو الغستا خو لیکن د په مقابل کې نه بدماشان ورته شيو د نظام والا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْحَ تَرَاحتِ يُوْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ او کار ای کارسا رئے يُوْسِدُونَ فِي <يُسْلِحُن> باطل نظام کے د قائد گویا کہ دا دا پواقع کہ خی چھے دا نظام ظلم سیاسی ٹولا د نظام ظلم دا غیر اسلامی نظام سیاسی ټوله دی. وقانه په المدینته تسطرحت سیاسی ټولی ملکونو کې کنه سیاسی پټه ماټه دا ټول دا نظام یې ظلم سي سياسي ټولی د معاشره کې کله دا حق د معاشره او د نظام راوستو مقابله کې با ها د ظلم د نظام سیاسی ټولی موجودي د کده صالح علی السلام په قوم د دې دا په اړه سو قوتونه سیاسی ټولی به مقابله تمره شي ودا نظام مخ دنبريل او د لوته له سلام واخره دمر وړه دا دلتا چه صالح له لوته یو پاکیزه ما شروستا پاکیزه خو قوم دا پاکیزه او صالح ماشه مقابله کې سکورا غندما شره جوړا کړي نو دلود علیه سلام واقع ده ده پارده غیر صالح ماشره با پا او و پاک ماشره بانی بدلول گوادی قوم برته سوی اینه مناسیت تا هرون اینه مناسیت تا هرون این باقبل سوچ که ماشره گنده کده ده که نه نو دی وی ده ماشره پاکی منگه اینه پریده ده گنده خدا اینه مناسیت تا هرون نو مطلب ده چه دا الو تعالی سلام په شانبا غندم معاشره صفاقولو د پاره هم جدو جهید پکاري چې صالحا او صفا معاشره وجود ترش بهر حال دی طریقې سره د د صورت نمل حاصلو خلاصو وګت صورت ته وزدغه حاصل بس تفریو کېدا شي او کما پورې بیا راځه قول قولي هذا